Епілог усе це трапилося одного дня, того самого дня, хоча Дженкінс не зміг би сказати, що це був за день. Дженкінс саме прогулювався левадою, коли перед ним упала стіна. Дженкінс сидів на подвір'ї будинку вебстерів і пригадував той давно забутий день, коли з Женеви прибула людина і сказала малому псу, що Дженкінс також був вебстером. І це, подумав Дженкінс, був день, коли він пишався собою. Дженкінс прогулювався левадою, щоби поспілкуватися з мишами-полівками, аби погратися з ними, бігаючи на випередки тунелями, чи їх вони проклали під дерниною. Хоча це не приносило великого задоволення. Миші були нерозумними істотами, несвідомими і безтурботними, але від них ішло якесь тепло, наймовірніше через їхню впевненість у власній безпеці і благополуччі. Вони жили собі самотою посеред лугу, де не мали ніяких ворогів і де їм нічого не загрожувало. Не залишилося нічого, що могло порушити їхній спокій. Окрім них на землі, мабуть, зосталися лише якісь комахи та черв'яки, якими вони й живилися. Колись, згадував Дженкінс, я часто міскував, чому миші залишилися тут, коли всі інші тварини разом із псами вирушили в один із гоблінських світів. Вони теж могли б податися туди. Пси взяли б їх із собою, але миші не виявили жодного бажання кудись йти. Мабуть, вони були задоволені своїм місцем проживання. А може, надто зріднилися з цим світом, щоб покинути його. Тільки миші і я. – подумав Дженкінс. – Він теж міг би піти. Він міг би вирішити туди навіть зараз, якби забажав. Або в будь-яку іншу мить. Але, як і миші, він залишився. Він не міг покинути будинок вебстерів. Без нього він почувався неповноцінним. Тож він залишився і доглядав за будинком. Якби не він, той давно б зруйнувався. Він підтримував його в чистоті і час від часу латав дірки. Коли зі стіни викришився камінь, він знайшов інший і акуратно замінив його. І, хоч спочатку новий камінь у стіні виглядав чужерідним, але час усе залагодив, покликавши на поміж вітер, сонце, негоду, видкий мох і лишайники. Він косив газон, доглядав за кущами та клумбами, підстригав живоплід, обмітав пилюку з меблів, натирав підлоги, і будинок продовжував стояти. Цілком пристойний, задоволено подумав він, готовий прийняти вебстера, якщо такий колись з'явиться. Хоча на це було марно сподіватися вебстери, які вирушили на Юпітер, Уже не були вебстерами, а ті, котрі спали в Женеві? Ну що ж, ні Женеви, ні вебстерів там уже не існувало. Зараз мурахи захопили весь світ. Вони перетворили всю планету на одну величезну будівлю, принаймні так він гадав, хоч і не міг знати насправді. Але наскільки він міг знати, наскільки далеко дозволяло заглянути його чуття робота, а воно сягало таки далеко. Повсюди була величезна, безглузда будівля мурах. Проте було б нечесно називати її безглуздою, нагадав він собі. Поза як він навіть не здогадувався, яким цілям вона повинна слугувати. Неможливо було дізнатися, що задумали мурахи. Мурахи збудували весь світ, але вони зупинилися перед будинком вебстерів без жодної видимої на те причини. Їхня будівля виростала навколо, роблячи будинок з його прилеглими територіями, чимось на кшталт відкритого подвір'я, що обмежувалося будівлею. Коло з діаметром у 5 миль та центром на пагорбі, де стояв будинок вебстерів. Дженкінс прогулювався левадою під осіннім сонцем, ступаючи дуже обережно, щоб не зачепити мишей. «Якби не миші, я був би зовсім самотнім», – подумав робот. Та він і зараз почувався самотньо, бо від мишей майже не було користі. Вебстери зникли, пси і інші тварини також. Роботи теж подалися геть. Деякі пропали серед будівлі, коли допомагали мурахам, а інші вирушили до зірок. Зараз, – подумав Дженкінс, – вони вже б мали дістатися свого пункту призначення. Усі вони звикли, і він замислився, уперше за багато років, скільки часу вже минуло. Дженкін зрозумів, що не знає і не може визначити, поза як уже давним-давно втратив відчуття часу. Він навмисно стер зі свого мозку вміння вести йому відлік, оскільки для цього світу час не мав значення. Лише згодом він зрозумів, що те, чого він прагнув, було забуттям. Але він помилився. Це не принесло йому забуття. Він досі все пам'ятав, хоч і дещо викривлено хаотично. «Тільки я й миші, – подумав він. І, звичайно ж, мурахим. Проте мурах насправді можна навіть не брати до уваги, бо він не мав з ними жодного контакту. Незважаючи на всі ті сенсорні здібності, вбудовані в його новий корпус, який вже давно не був новим, що його подарували пси багато років тому, він так і не зміг дізнатися, що відбувається за стінами величної будівлі мурах. Хоча він намагався. І не раз. Крокуючи, левади, Дженкін згадував той день, коли останні пси покинули цей світ. Вони й залишалися набагато довше, ніж того потребувала відданість ще пристойність. І хоча він і сам м'яко натякав їм на це, спогади про той день досі його зігрівали. Він саме сидів на залитому сонцем по двірі, коли вони піднялися на пагорб і вишикувалися перед ним, мовби грубка неслухняних хлопців. «Ми йдемо, Дженкінсе», сказав найперший з них. «Наш світ стає все меншим. Тут уже нема місця, щоби бігати». Він кивнув їм, бо вже давно очікував цього. Тільки подумав, «Чому це відбулося так пізно?» «Ти з нами, Дженкінсе?» запитав той самий пес. Дженкінс похитав головою. «Я мушу залишитися», – сказав він. «Моє місце тут. Я повинен залишитися тут із вебстерами». «Але ж тут нема вебстерів». «Ні, вони є тут», – відповів робот. «Мабуть, ви їх не бачите. Але я бачу. Для мене вони досі живуть у кожному камені будинку вебстерів. Вони живуть у деревах і в кожному подові вітру. Ось так, який дає їм притулок». Ось земля, по якій вони ходять. Вони і завжди будуть тут. Він розумів, як по-дурному це мало би звучати, але пси, здавалося, не вважали його слова дурними. Виглядало так, наче вони розуміли. Минуло багато століть, але вони все ще його розуміли. Він сказав, що Вепстери досі були там, і тоді так і було. Але, – замислився він, – чи є вони зараз також? Скільки часу минуло, відколи він востаннє чув кроки на сходах? Він продовжує чути голоси, великій вітальні з каміном, Хоча насправді там нікого нема. І ось тепер, коли Дженкінс гуляв під променями осіннього сонця, у зовнішній стіні мурашиної будівлі раптом з'явилася тріщина, замилюючи дві від нього. Тріщина ширилася, повзла зверху донизу з обчатою смужкою, а від неї відходили менші тріщинки. Шматки того матеріалу, з якого була зроблена будівля, відламувалися від стіни і падали на землю, а тоді котилися по траві. І раптом стіна з обох боків від розлетілася і впала. Хмара пилу здійнялася в повітря, а Дженкінс стояв як укопаний, і все витріщався на величезний вилам у стіні. Крізь цей вилам проглядалася велетенська будівля, схожа на високогірне плато з окремими піками, що здіймалися аж до неба. Дірка й далі з'яїла в стіні, і більше нічого не відбувалося. Не прибігли мурахи, не з'явилися роботи. Дженкінс подумав, що це виглядало так, наче мурахи й не знали про дірку, а якщо й знали, то не переймалися цим. Так, наче їм було байдуже, що їхня будівля дала тріщину. «Щось трапилося», – подумав Дженкінс, ледь помітно здивувавшись. Нарешті, в цьому світі вебстерів сталася якась подія. Він повільно рушив до діри в стіні. Неспішно, поза як скидалося на те, що нема причин поспішати. Пелюка вже майже осіла, хоча б подекуди зі стіни продовжували відриватися уламки. Дженкінс підійшов до виламу і, перелізши через каміння, опинився всередині будівлі. Тут виявилося не так видно, як назовні. Та все ж крізь те, що можна було б назвати стелею будівлі, світла б просочувалося досить. Будівля, принаймні в цій частині, не була поділена на поверхи, а становила відкритий простір аж до найвищих веж. Увійшовши, Дженкін зупинився в здивуванні, бо на перший погляд будівля видавалася порожньою. А тоді він побачив, що це не так. Стіни справді були голими, але підлогу вкривали якісь пагорби. Придивившись, Дженкін зрозумів, що це величезні мурашники – Вершину кожного з яких увінчувала дивна металева оздоба, що виблискувала на слабкому світлі, яке пробивалося зі стелі. Пагорби то там, то сям перетинали крихітні дороги, але всі вони були напівзруйновані, а частина їх взагалі зникла під мініатюрними сувами. Повсюди стирчали комини, але з них не йшов дим. Окрім того, деякі з них розвалилися, а інші похилилися чи осіли. І жодного сліду мурах. Дженкінс обережно пішов в угли будівлі крізь вузький прохід між мурашниками. Усі вони були однакові, такі ж неживі, з похиленими коминами і зруйнованими доріжками, з жодної мурашиною душі навколо. За якийсь час Дженкінс, уважніше придивившись до оздоб, які прикрашали кожен мурашник, зрозумів, що вони означали, і, мабуть, вперше в житті розсміявся. Якщо він і сміявся раніше, то не пам'ятав цього адже він був серйозним і відданим роботом. Проте зараз він стояв біля покинутих мурашників тримаючись за боки достуту, наче людина, і відчуваючи, як сміх стрясає все його тіло. Фігура, що оздоблювала мурашник, була зображенням людської ноги від стегна до ступні і зігнутої в коліні, так наче вона щось копала. Нога Джо. Нога того божевільного мутанта Джо, якою він розкидав мурашник. Це було так давно, що він навіть забув про це. І тепер було напрочуд приємно наткнутися на щось призабуте і зрозуміти, що він здатен забувати поза як раніше вважав, що це не так. Тепер він згадав цю легендарну історію давно минулих літ, хоч і знав, що вона аж ніяк не легендарна, бо це все було насправді. Бо коли жила реальна людина-мутант ім'я Джо, Дженкін замислився, що могло статися з тими мутантами. Мабуть, нічого надзвичайного. Колись їх було небагато, може і зовсім жменька, а потім не стало нікого, а світ продовжував існувати так, наче їх ніколи й не було. Ну, не зовсім так, Адже залишилися мурахи і пам'ять про Джо. Про Джо, котрий, якщо вірити легенді, експериментував над мурашником. Він накрив його куполом і обігрівав. І, напевно, робив іще щось, те, про що міг знати тільки він. Він змінив середовище мурах і в якийсь дивний спосіб прищепив їм у поміркованих проявах манію величі. І з часом вони створили розумну цивілізацію, якщо, звичайно, мурах можна назвати розумними. Згодом Джо Прийшов і розкидав мурашник ногою перекинув купол, спустошився і пішов геть, заходячись тим дивним, майже божевільним і характерним для нього сміхом. Він розкидав мурашник і повернувся до нього спиною, більше ним не переймаючись. Проте тим самим він підштовхнув мурах до розвитку. Зазнавши такої катастрофи, вони не повернулися до свого старого мурашиного життя, а продовжили боротися, аби зберегти набуте. Як льодовиковий період в епоху Плейстоцену підштовхнув людську расу до розвитку, так і зігнута нога людського мутанта на ім'я Джо підштовхнула мурах на інший шлях. Нараз одна думка протверезила Дженкінса. Звідки мурахи могли знати? Як мурахи відчули чи побачили багато років тому той копняк, який з'явився нізвідки? звідки? Може, це зауважив якийсь мурашинний астроном, дивлячись у телескоп? Але це сміхота. Тому що в мурах нема астрономів. Але як інакше вони могли б знайти зв'язок між нечіткою постаттю, що маячила так високо над ними, якусь хвилину, Зі справжнім початком тієї культури, яку вони будували. Дженкінс похитав головою. Напевно, він цього ніколи не з'ясує. Але мурахи якось дізналися і поставили на вершині кожного мурашника символ тієї містичної постаті, як пам'ятник чи релігійний знак, подумав він. Або, може, щось зовсім інше, що мали якусь невиразну ціль чи значення, зрозуміли лише мурахам. Він ліниво подумав, чи бува мурахи тільки тому не захопили пагорпевстерів, що він для них був початком їхньої величі. Але майже одразу відкинув цю думку, усвідомивши, що вона була надто штучною, щоб гаяти на неї час. Дженкінс йшов усе далі й далі, рухаючись вузькими проходами поміж мурашниками, шукаючи будь-яких ознак життя. Але їх не було. Жодного натяку на що живе, навіть слабкого, маленького натяку, який би свідчив, що ці крихітні істоти аж кишать на землі. Тиша й пустка, що панували довкола, жахали, але він змусив себе йти далі переконуючи, що десь таки він натрапить хоч на малесенький прояв життя. А можливо, варто було б, що сили крикнути і хоч так спробувати привернути чиюсь увагу. Проте щось підказувало йому, що мурахи, де вони не були, не почують його крику, і в нього зникло бажання видавати будь-які звуки. Так, наче він розумів, що в цьому місці слід поводитися тихо і непомітно. Усе навколо мертве. Навіть робот, на якого він натрапив. Робот лежав серед доріжки, перетилувшись спиною до одного з мурашників. Дженкінс наткнувся на нього, коли оминав черговий мурашений пагроб. Той безвольно обм'як, якщо так можна сказати про робота. І Дженкінс, побачивши його, завмер, наче громом прибитий. Не було й сумніву, що він був мертвий. Дженкінс не відчував під його корпусом навіть найслабших імпульсів, ніяких виявив життя всередині черепа. І коли він це усвідомив, то йому здалося, що цілий світ затимував потих. Роботи не вмирають. Можливо, зношуються або ламаються, але навіть тоді їхні мізки продовжують свою роботу. За все своє життя він ні разу не чув, щоб робот помирав. Адже, якби таке сталося, він точно дізнався б. Роботи не вмирають, проте ось перед ним лежав мертвий робот. І щось йому підказувало, що всі роботи, які служили мурахам, так само повмирали. Не стало вже ні роботів, ні мурах, а будівля продовжує стояти, наче пустопорожній символ несправджених амбіцій, наче якась культурна помилка. «Десь шлях-мурах звернув не в той бік. І чи не могло б це трапитися тому, – подумав Дженкінс, – що Джо побудував купол? Чи міг купол стати початком всього і кінцем всього? Чи не могло це вказати мурахам, що їхня велич полягає в конструкції у формі купола, що їм необхідний певний купол, аби продовжувати розвиток?» Дженкінс повернувся і рушив назад. Тієї самої миті над його головою щось затріщало. Високо в склепіні з'явилася тріщина, що зі скрегутом і хрускутом усе ширилося і ширилося. Дженкінс побіг, перебрався через вилам у стіні і вибіг на леваду. Десь за його спиною задвихтіла земля, коли частина склепіння завалилася. Він повернувся і побачив, як цей невеликий сегмент будівлі падає вниз, як величезні уламки трощать мертві мурашники із символами людської ноги на їхніх вершинах. Дженкінс відвернувся і повільно рушив левадою вгору, до будинку вебстерів. Уже з веранди він побачив, що руйнування будівлі припинилося. Більша частина стіни вже впала, і тепер у будівлі з'яїла величезна дірка. Того неймовірного осіннього дня, подумав він, почався кінець усього. Він бачив цей початок, і зараз він бачить кінець. Скільки ж це вона простояла, знову подумав він, трохи шкодуючи про те, що тепер немає змоги вести відлік часу. Люди й пси зникли, і всі роботи окрім нього теж. А тепер зникли й мурахи, і земля залишилася геть самотньо, лише з одним роботом і малими мишами. Ще могла бути риба, подумав він, і інші морські створіння. І він замислився над цим. Розум, подумав він. Але розум давався важко і довго не тривав. Можливо, одного дня якісь розумні істоти з'являться з моря, хоча десь глибоко в душі він розумів, що таке навряд чи трапиться. Мурахи програли, бо відгородилися стінами, подумав він. І їхній світ був закритим. Чи можливо тому, що їм забракло місця для розвитку? Чи тому, що їхній світ від самого початку був закритим? Мурахи існували ще в юрський період, 180 мільйонів років тому, або ще раніше. За мільйони років до того, як з'явилася перша-первісна людина, мурахи вже розвинули свою соціальну структуру. Однак на цьому їхній розвій припинився. На створенні певної суспільної структури. Припинився, бо це була кінцева мета їхніх прагнень, чи тому, що вони просто не могли піти далі. Вони почувалися в безпеці, і цього їм набагато мільйонів років було достатньо. Джо став ще надійнішим захистом, тож вони могли безпечно розвиватися далі, якщо, звичайно, мали для цього здібності. Тепер цілком очевидно, що здібності в них були, подумав Дженкінс. Але допотопна ідея безпеки продовжувала перевалювати. Вони не могли її позбутися. Можливо, ніколи й не намагалися. Ніколи не вважали це тим, що потрібно відкинути. І Дженкінс подумав, чи не могла ця стара звична безпека стати їхнім убивцею. З гуркутом, що відлунював горизонтом, Упала ще одна частина даху. Цікаво, подумав Дженкінс, до чого прагнули мурахи у своєму розвої. Напевно, не лише до підтримання безпеки. Мабуть, дбали й про запаси харчу. Чи хотіли заволодіти всіма багатствами землі і зберегти для пожитку майбутнім поколінням? Але це, по суті, було б ще одним аспектом покоління безпеці, подумав він. А може вони створили якийсь різновид релігії? Зображення людської ноги зігнутої в коліні, що увінчували кожен мурашник, могли бути релігійними символами. І знову ж таки, проявом безпеки, безпеки мурашиних душ. Завоювання простору. Що ж, мурахи завоювали космос, сказав собі Дженкінс. Бо для таких крихітних істот, як мурахи, сам цей світ має видаватися практично галактикою. Завоювали одну галактику, навіть не підозрюючи про іншу за її межами. Проте навіть завоювання галактики може бути ще одним способом досягнення безпеки. Це все безглуздо подумав врешті Дженкінс. Він приписував мурахам особливості людського мислення, але вони можуть мати щось більше. Мисленнєві процеси мурах могли мати зовсім інший характер, могли йти в іншому напрямку спиратися на нерозумні етичні засади, геть чужі людські расі. Думаючи про це, він із жахом усвідомив, що, вибудовуючи картину мурашиної свідомості, він насправді несвідомо думав про мислення людей. Він підійшов до крісла, тихенько в нього сів, і почав споглядати, як за левадою продовжує розвалюватися будівля мурах. «А проте людина залишила щось після себе», – пригадав Дженкінс. «Вона залишила псів і роботів. А якщо мурахи теж щось залишили?» Зрозуміло, що це не було щось очевидне, тож він не міг про це знати. «Людина не могла б дізнатися», – сказав собі Дженкінс. «І так само не міг цього дізнатися робот, бо робот фактично був людиною, хоча й не з плоті та крові, але й в усьому іншому такий же». Мурахи побудували своє суспільство ще в юрський період чи раніше. І ця структура існувала мільйони років. Тому, мабуть, це й стало причиною їхньої невдачі. Вони так місно були прив'язані до свого замкнутого мурашиного суспільства, що не могли цього позбутися. А я, подумав Дженкінс, як щодо мене. Я не менш місно прив'язаний до людського суспільства, як мурахи до свого. Бо вже довгий, дуже довгий час, хоч і менше мільйона років, живу не людським устроєм, але пам'яттю про нього. Він завмер уражений цією думкою, чи принаймні тим фактом, що взагалі насмілився про це подумати. «Ми ніколи не знали», – промовив він у голос. «Ми ніколи по-справжньому не пізнали самі себе». Він відкинувся на спинку крісла і подумав, як це виглядало непоробоцьки – сидіти в кріслі. Він ніколи раніше не сидів. Це все людина в ньому, – подумав він. Він сперся головою об спинку і пустив оптичні фільтри так, наче заплющив очі. «Заснути», – подумав він. Як це? Заснути. Мабуть, як той робот, якого він знайшов у будівлі. Але ж ні той робот помер, не заснув. Це все безглуздо», – сказав він собі. Роботи не можуть ні спати, ні помирати. До нього долинали звуки. Будівля продовжувала розвалюватися, а поміж трави шелестів вітер. Дженкінс напружився, щоб почути митошню мишей у тунелях, але жодної митошні не було чути. Миші притихли й вичікували. Він відчував, як вони завмерли в очікуванні, так наче здогадувалося, що щось не так. І раптом він почув інший, схожий на шепіт звук. Звук, якого він ніколи раніше не чув. Абсолютно чужерідний звук. Він розплющив очі. Різко випростався і побачив, як навпроти нього посеред левади приземляється космічний корабель. Дженкін зірвався на ноги і нагострив усі свої чуття. Але не зміг проникнути далі оболонки корабля, як раніше не міг проникнути всередину будівлі мурах. Він стояв серед подвір'я, геть збентежене цією неочікуваною подією. І не дивно, подумав він, до сьогодні не траплялося взагалі нічого неочікуваного. Останні дні були геть одноманітні, і дні, і роки, і століття. Усі однаковісінькі, так що не відрізниш. Час плинув собі, не мов, могутня ріка, не натикаючись на жодні перешкоди. А сьогодні будівля почала розвалюватися і приземлився космічний корабель. Люк відкрився, і звідти висунувся трап. Замить по ньому зійшов робот і широкими кроками попрямував через луг до будинку Вепстерів. Він зупинився серед повітря. «Привіт, Дженкінси!» – привітався він. «Я так і думав, що ми знайдемо тебе тут». «Ти Ендрю, так?» Ендрю усміхнувся. «О, ти пам'ятаєш мене». «Я все пам'ятаю», – сказав Дженкінс. «Ти був одним із останніх. Ти і ще двоє закінчили будувати останній космічний корабель, а тоді покинули Землю. Я стояв і дивився, як ви відлітаєте. Що ви там знайшли?» «Ти тоді називав нас дикими роботами», – пригадав Ендрю. Підозрюю, ти вважав, що ми і справді такі. Ти гадав, що ми божевільні. Нестандартні, зауважив Дженкінс. А що є стандартом? Запитав Ендрю. Жити мріями? Жити спогадами? Ти, мабуть, уже втомився від цього? Не втомився, відповів Дженкінс, і несподівано замовк. Замить продовжив. Ендрю, мурахи зазнали краху. Вони мертві. Їхня будівля розвалюється. Як і Джо, сказав Ендрю. Як і вся земля. Тут нічого не залишилося. Тут є миші, заперечив Дженкінс, і тут є будинок вебстерів. Він знову подумав про той день, коли пси подарували йому навесенький корпус. Не корпус, а лялечка. Не по зубах відбійному молотку чи ржі. І з такою сенсорною системою, про яку він навіть не мріяв. Він і зараз його носив. І корпус був такий же хороший, а якщо трішки відполірувати груди, то досі можна було побачити чітке гравіювання Дженкінсу від псів. Він бачив, як люди вирішили на Юпітер і стали кимось іншим. Як вебстері в Женеві поринули у вічні сни, як всі з іншими тваринами перебралися в один із гоблінських світів, і ось рештою він побачив крах мурашиною цивілізації. Він був вражений, як сильно зникнення мурах зачепило його, так наче хтось прийшов і поставив крапку в написаній історії землі. Миші, подумав він. Миші й будинок вебстерів. Але чи достатньо цього? Він напружив міски. Невже його пам'ять погіршилася? Невже він сплатив усі свої борги? Невже витратив? усю свою відданість до останньої краплі. «Є багато інших світів, – сказав Ендрю, – і на деяких із них трапляється життя і навіть розумне. Там є чим зайнятися». Він не міг вирушити в гоблінський світ, який заселили пси. Давним-давно, ще на самому початку, вебстери зникли, щоб пси могли вільно будувати свою цивілізацію без людського впливу. І він не міг чинити по-іншому, бо він, зрештою, теж був вебстером. Він не мав права втручатися в їхнє життя. Він намагався поринути в забуття, ігноруючи план часу, але це не спрацювало, бо роботи не можуть забувати. Він ображався на них іноді навіть ненавидів, бо якби не вони, всі все ще були б тут. Але тепер він розумів, що будь-яке життя варте уваги. Є ще миші, але їм краще дати спокій. Вони останні теплокровні на землі, і в їхнє життя не потрібно втручатися. Вони нічого не прагнуть і нічого не потребують, і непогано дають собі раду. Вони самі витворяють свою долю, і якщо їм судилося залишитися звичайними мешами, у цьому не буде нічого поганого. «Ми пролітали мимо», – сказав Ендрю, – «і, можливо, більше не пролітатимемо». Інші два роботи вийшли з корабля і попрошкували левадою. Ще одна частина стіни впала разом із частиною склепіння. З того місця, де стояв Дженкінс, звук падіння був приглушеним, так наче будівля руйнувалася десь значно далі. Отже, залишається тільки будинок вебстерів. Але цей будинок давно вже є лише символом того життя, що кипіло колись під його дахом. Зараз це лише каміння, деревина і метал. Лише в його свідомості, помислив Дженкінс, він ще має якесь значення, будучи таким собі психологічним концептом, що я собі витворив. Загнаний у кут він зрештою визнав гірку істину. Він тут більше не потрібний. Він залишався тут тільки заради себе самого. У нас знайдеться місце для тебе, сказав Ендрю, і ми потребуємо тебе. Поки існували мурахи, він навіть і помислити не міг, щоб покинути землю. Але зараз мурахи зникли. І що з того? Він усе одно не любив їх. Дженкінс обернувся, сліпо пошкотильгав по двірям, пройшов крізь двері до будинку. Йому здалося, що стіни волають до нього, що те волання долинає із мороку минулого. Він стояв і почав прислухатися. Було прикро, що він чує голоси, але не може вирізнити слів. Колись він вирізняв слова, а зараз слова позникали. Невже з часом зникнуті голоси. Він замислився, що станеться, коли в тихому, самотньому домі зникнуть усі голоси, розвіються всі спогади. Вони вже почали розвіюватися, і він знав це. Вони вже не такі чіткі й ясні, вони слабнуть з роками. Колись тут панувала радість, а зараз панує лише смуток. І це був смуток не лише домопустки, був ще тут і смуток осиротілої землі. Смуток невдач і марних перемог. З часом деревина зігніє, метал розкришиться. А каміння перетвориться на пил. Через якийсь час від будинку нічого не залишиться, хіба що благенький насип позначатиме те місце, де він раніше стояв. Усе це через те, що я надто довго живу, подумав Дженкінс. Надто довго живу і не можу забути. І це найважче з усього, бо він ніколи нічого не може забути. Він обернувся, вийшов з будинку і пішов далі по двір'ям. Ейндрюй чекав його біля трапокосмічного космічного корабля. Дженкінс спробував було сказати про але не зміг. Подумав лише, що міг би хіба що заплакати. Але роботи не плачуть. Кінець. Читав Сергій Оробчук. 2025 рік.